kifiti haki ya wanandoa na mkazi nje ya hiki hawaheshimani wanandoa na mkazi nje ya hiki الله, الله عليه سيدنا محمد ورد tunajoa katika mafundisho ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ametufundisha katika Qur'an kwa wakati ambayo kwamba mwanamke akifanya nishaz nashiza yani mwanamke akikuwa ambaye sasa hamtii mme wake ambaye kwamba hata kuwa namti mwenye mume wake mwenye, Mwenyezi Mungu mwenye, Subhanahu mwenye, mwenye, mwenye, ta'ala njia ya kuweza kusuluhisha hayo kwanza nikupatia nini faidhu hunna tuwapatie nini wa'adis ndio mwanamke unapofanya hivi ile yamba alifaji alifai kisheria Kiislamu imetoamurisha hivi na hivi na hivi lazima ndoa ni hivi na hivi Nautia, hata mwenye dini wale ambao kwa kwamba unajua unaweza kuzumzia naye ni waab na mwanamke asiposikia zaidi ni nini fahjuruhunna fil majaji kwa ile kwenye nyumba lakini unamhamama kwenye nini kwenye matandiko kisha ikikuwa zaidi ya hapo ni nini sasa ni kumpiga lakini katika dalili kwa umpige mapigo ambayo kwamba ghayra mubarra si kumu, ya kumuumiza kwa hivyo ikikuwa mwanaume amekata kuzungumza na mwanaume kwa sababu mwanaume na mwanamke kwa sababu hayo ambaye mkwamba amefika wakati ambao kama mwanaume amemudhi mwanamke amemudhi hapo ana haki lakini na kiwango lakini mwanamke kiihisi kuwa hicho kiwango kinapita mpaka mpelekee mtaalamu au shekha au ili muweze mumfanyeni musulishane hayo sababu haya hiyo ni dalili ya kuwa nini ya ndoa kuharibika. Kwa nini atuzungumziane? Kwa nini nimefanyia? Labda unaweza kuwa umefanya jambo ambalo kwamba sababu tunajua eh Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema unapaona jambo libayo fanye nini? Ulizuie kwa mikono yako, si ndio? Ukiliona ukio, ukio, kama huwezi kutumia kwa mikono yako, fabilisanika. Kama kwa bilisanika huwezi, faminifa bikalibika. E, kuwa huyo mtu kuna watu ambao kwa mama anaweza kuwa anafika bikalibika. Labda jambo analofanya linamoudhia na nyamaza ama anachukua ile njia ya kunyamaza na kutokuzumza kuzungumza na yeye sababu lakini katika haya yote tujue Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema haifai waislamu wawili kukaa aongelea au, au zimzani, zaidi ya nini zaidi ya siku tatu wa khairuhuma man yabda bihinni bisalam bora wao ni bila baataanza nini na salam kwa hivyo kwa njia moja ama mbili haifai waislamu hasa wake wawili kutokuzumziana zaidi ya nini zaidi ya siku tatu na bora wao ni wale ambao ataanza ataanza na na, na salamu. Kwa hivyo mwanamke ukisema mume wako azumuzie naye msalimie na muulize kuna shida gani. Sababu mnaweza kutatua haya mambo ndani ya nyumba na atakueleza gani Na ikiwa zaidi na mnapeleka nje. Sababu haifai zaidi ya siku tatu waislamu kutosemanana. Wallahu aalam. <coughs>